Недопите вино на столі нагадало йому щойну розмову з Суліманом. Аркадій хвацько вихили решту вина просто з пляшки, сів у глибоке м'яке крісло і, закуривши, весь віддався мріям про майбутнє. Він так виразно уявив собі двоповерховий будинок з різьбленими балконами і віконницями, шпалером рожевих мальв перед вікнами і величезним квадратом пасіки на задньому плані. Аж здалося йому, наче в кімнату разом з надвечірнім вітерцем занесло і запах живиці. Це буде його літня резиденція, а житиме він постійно у місті. Шикарні на широку ногу полювання спеціально замовленим кухарем і камерним оркестром увечері обженуть бали у містечку. Його дівчата будуть на таких прийомах поза конкуренцією – Хіба тільки тому, що він не дурень запрошувати на них будь кого жінок, крім власних дочок? Уявив собі на мить свого синочка Славу на чатах. У спортивному мисливському одязі, з рушницею через плече, у зеленому капелюшку з пір'ячком. І серце його сповнилось батьківської гордості. Немає в околиці серед української інтелігенції другої дівчини – яка брівнялась його славі складністю фігури і гармонією рухів. Спорт, спорт, пане добродію, як каже Нестор. Дочки, як приходили на світ одна за одною, так тепер одна за одною виходитимуть заміж. Слава Богу, що Катруся, найважчий калібр у цьому арсеналі, буде вже за безбородьком. На прийомах він завжди саджатиме філька поруч пана повітового старости, а може ще чого доброго воєводи, щоб його розчарування з приводу неодержаного посагу не видалось бідакові таким гірким. Маючи такі можливості, він, Аркадій, звичайно, не стане забавлятись у патріотизм. Замість видати дочку за якогось голоштанька з «тітель-онемітель», він радше віддасть її полякові з добрим становищем. Хай тоді від злості зі шкури лізуть оті доморослі патріоти, хай! Побісяться, побісяться і перестануть. А для нього таке подружжя було б скріпленням його позиції, а тим самим підсиленням його особистого авторитету. Легше звільнити з роботи отця каноніка Річинського, ніж Ксьонза Річинського. Свата воєводи чи міністра? В його домі відтепер пануватиме не тільки лояльний, але й сердечний дух до Польщі, як до держави. Поруч Шевченка знайдеться місце і для Сенкевича, а як же? Аркадій поволі приходить до переконання, що його неприязнь до поляків походила, правду сказати, лише від того, що польський уряд ущемляв матеріальні інтереси його родини. Егеш прагнув зміни, прагнув української, а не польської держави. Бо в українській державі при тому самому суспільному укладі його дочки могли б повиходити заміж за впливових службовців, за високих військових чинів. Але тепер, коли це дає Польща, то на біса йому здалася ота Україна. При Польщі як-не-як -як хлоп маленький, а у своїй державі – не бійся, підніс би голову, вважав би. А раз має свою державу, то тим самим настала й пора для його хлопської правди та волі. Хіба в 1919 році в короткий період існування Західноукраїнської Народної Республіки не знайшлися серед тих хлопів Мудрагелі, що почали вимагати законів про розподіл землі і націоналізацію лісів? І коли дивитись на справу з перспективи часу, Хто знає, чи не є спасінням для Галичини той факт, що вона опинилася в межах Речі Посполитої? Слушно, зовсім слушно поступає другий відділ, що хоче на постах управляючих лісами мати надійних людей. На цій ділянці господарства доводиться мати справу з армією лісорубів отими прихвостнями робочого класу. Дасть їм Маркадій Річинський робочий клас – аж в очах їм потемніє від того. Го-го, він примусить їх танцювати під його дудочку, аж любо буде глянути. Головне – вміти витримати. Ліс, слава Богу, це не лан пшениці, що погрожує осипанням зерна, через що поміщик рад не рад, а інколи йде на переговори із збунтованою голотою. Ліс може почекати, але Аркадій хоче бачити – як довго їх животи зможуть чекати. Про ліс є приповідка, що пан спить, а ліс росте. Це раз. По-друге, Аркадій докладе всіх зусиль, застосує всі засоби дипломатії, використає весь свій ораторський талант для того, щоб переконати преосвященного, що і на тартаках, і в лісі потрібна новітня техніка. Новітня техніка, зрозуміло, скоротить живу людську силу бодай на 50%, а то й більше процентів. Машини обслуговуватимуть певні люди, свої люди. Аркадій забезпечить їм пристойне існування, зробить з них робітничу аристократію – елемент, на який можна з довір'ям опертись на випадок будь-яких непередбачених заворушень в країні. А державі, урядові хіба не потрібні такі опорні пункти серед цього політичного трясовиня. Звичайно, що потрібні. А звідсіль – логічний висновок. Чим більше він, Аркадій Річинський, створюватиме таких опорних пунктів, тим більшими будуть його заслуги перед польським урядом і тим більше вдячності йому з боку того уряду. І Олена оживе в лісі. Знову зійшов він на ідилію. Часто відчував, наче докір по відношенню до неї за те, що відірвав її від лісу, природи, і замкнув у міських мурах. Тепер вона зможе жити в лісі від травня до жовтня. І тут же уявив собі її запущеною косою, босоніж, у світлому платті, з почепленим на шиї ситом. Вона зриває в садочку рожу для варення, такою, якою він уперше побачив її у лісництві. І Катруся зможе кожного літа приїздити туди з дітьми. Так, стукнув енергійно долонею по столу. Буде діло. Вишнянський кооператив міститься у нововідремонтованому будинку на горбку проти школи. Від дороги до крамниці ведуть глинані, вирубані в землі, сходи. Перед кооперативом росте кілька акацій. Влітку вони дають приємну тінь для тих, хто не хоче чекати на свою чергу в приміщенні. Стіни будинку сліплять очі білизною. Не пошкодували рук жінки, члени чи, як кажуть у вишні, членкині кооперативу. А червоні віконниці з вирізаними сердечками здалека привертають до себе увагу. Всередині цього чепурного домика ще краще. Скляні шофи, набиті розмаїтим товаром, скидаються на іконостас. Прилавок, пофарбований у темно-червоний колір, пахне містом. Світло-жовта підлога ще відгонить живицею. Така чистота довкола, що аж сам собі видаєшся брудним. У кутку рукомийник і біла плювальниця. Цього досі ще не було у жодній сільській крамниці. Куток між прилавком і дверима завалений лантухами з білим борошном, цукром, крупами. Є навіть і риш. Протилежнім кутку стоїть бочка з гасом, лежать пачки з свічками, воском, жиром, милом, дьогтем. На жерці над прилавком висять, мало що не засліняючи очей крамареві, жіночі хустинки, дорогі, шалінові і дешеві, перкалеві, дитячі вбрання, стрічки різного кольору і ширини, панчохи, шнурки, дівочі прикраси. Зовсім як на ярмарку. Проте вишняни не зовсім задоволені таким добробутом кооперативу. З заснуванням кооперативу у вишні вийшло невелике непорозуміння. Справа в тому, що коли панове делегати приїздили з міста закладати у вишні кооператив, вони запевняли народ, що кооперація виведе бідняків з нужди і битим шляхом поведе простісінько до добробуту. А для того, щоб так сталося, Кожному селянинові треба внести пай, тобто стати членом кооперативу. Що більше буде членів кооперативу, говорили ті панове, тим скоріше прийде у вишню добробут. А що у вишні чимало таких, що їм у печінків їлися щорічні голодні переднівки, то можна сказати, всеньке село рушило записуватись у члени кооперативу. Та незабаром виявилось, що отой добробут прийде не так скоро, як декому здавалося. Насамперед, кооператив мусить сплатити борги, що їх потягнув за собою ремонт приміщення та обладнання. А оскільки в кооперативі відповідають всі за одного, а один за всіх, то нові члени в до рожевих мрій отримали ще й по юридичній пайці боргу. Зрозуміло, такий нежданий поворот – Викликав обурення серед новоявлених кооператорів. Скориставшись з не зовсім прихильних до кооперативної справи настроїв, крамар-приватник скинув півгроша на шматку мила та по грошу на літрі газу, і менш свідомий елемент знову потягнувся до мушка. За жінками пошкандебали і деякі чоловіки, бо мушко їм скинув по п'ять грошів на літрі горілки. Вони визнавали, що горілка в мошка гірша, ніж у кооперативі, але тут, мовляв, смачніше п'ється. Сам дух шинквасу додає людині апетиту. А що в кооперативі? Випити порцію навстоячки – це все одно, що виляти її за плече. Такі міркування призвели до того, що актив вирішив на противагу відкрити кооперативну чайну. Поки що, за браком приміщення, Чайна містилися б у крамниці за перегородкою. А тим часом, поки кооператив спроможиться на цю перегородку, столики, самовар та дівчину в білому фартусі, декілька прихильників кооперативної справи вирішили покласти початок новому підприємству. Стіл заступить їм бочка з оселецями, а ящики з мармеладом, поставлені сторч, і мішки з борошном послужать стільцями. Це не просто випивка, якомусь комусь малосвідомому може видатись на перший погляд, а закладений кооперативної чайної. Тільки-но розмістились газди. Жінки, які забігали до кооперативу по сіль та газ, здійняли галас, що гидуватимуть пекти з цієї муки, що їх хлопи витерли своїми штанами. Коли зирк, східцями піднімається Штефан Курочка. По інших селах і багачі трохи на людей схожі, а вишнянський дука достеменно такий, як малюють його породу в гумористичних журналах. Барилко на куценьких ніжках. Підборіддя, наче у бідного живіт, а очі свинячі, заплевли жиром, темно-сині, обтикані русявими віями. Углядів курочка здалеку білокучеряву голову Мартинчука і зупинився, ніби відсапуючись. Петро Мартинчук, яким був охочим до жартів з молоду, таким і залишився, подав знак, щоб гасти відставили чарки. Стримайтесь на хвиличку, панове гасти, бо щось мені таке здається, що Штефан Курочка якби хотів пристати до нашої компанії». Сказавши це, Мартинчук моргнув своєму кумові Василелі Загайчикові. По гудзуватім обличчі загайчика поскакала усмішка, як по грудді. Василь, хоч і ровесник Мартинчукові, виглядає значно старішим за свого кума. Від пили на тартаку спина набула витягнутої лінії, і це відразу зробило з чоловіка, діда. «Іди геть, куми!» – кліпнув загайчик кумові. «Що ви таке говорите? Що багач, а що свиня – то одна порода». Та курочка, скоріше, бика під хвіст поцілує, ніж порядному чоловікові чарку горілки поставить. В розмову встряває довгий филимон, що його за неугавну балакучість прозвали філозофом. Він сидить плечима до дверей, і йому не видно, як курочка, ніби відпочиваючи східить за східцем, суне до кооперативу. А може і поставить. Повертає філозоф своє мале, як кулачок лице, з настовбурченими котячими вусами, мешкуючи за уважним слухачем. Видите, воно так. «Людина, дай ми на то, скупа!» А тут раптом от, як плюнути, може на скупого така манорія найти, що й сорочку заставить. Таке, дай ми на то, може і з курочкою трапитись? Та, може, курочка і любить почастувати, але свого брата чи свата, а не такого лапсердака, як ми з вами, фелемони. А я вам кажу, запалюється фелемон, плює в долоні, розтирає і знову плює. Що курочка такий чоловік, що, дай ми на то, як щось ускочить в нього, то може зробити трактамент. І найтяжчому своєму ворогові, я таких людей знаю, то як чоловіка щось штрикне. А я, Филимоне, буду фурт своє говорити. Курочку скоріше нагла кров залє, ніж він сів би незрівним собі. А я кажу, що на чоловіка може найти така Манорія. А я кажу, що неправда ваша. Неправда моя, неправда? Заложімося, коли так. «Заложімося!» «А на що?» «Та на око горілки! Око горілки!» – вигукують газди. «Про мене хай буде й два ока, бо я знаю, що Филимон програє!» «Хто тут бреше, що Штефан Курочка не любить почастувати?» Перевалюється Курочка через поріг кооперативу. «Мартинчук!» «Петро Мартинчук таке говорить!» Піднімають для сміху чум чоловіки, бо всі знають, як ці двоє любляться між собою. А шлях би його трафив, сміється курочка, поплескуючи себе по животі. Він звідки знає, що я не люблю викидати грошей в болото. Але цим разом, ади, угощу всіх вас до ноги, аби та холера програла заклад. А ви дивіться, мой, на нього». Дідько вже понад 50 років має, а я присягнув би, що в нього ще і одного червивого зуба нема. Таки, аби знав, що нема. То вже так від Бога, бо Він знає, що і всіх моїх маєтків не вистачить на золоті зуби. Ти що, у мій город, може, камінці кидаєш? Ніби того, що моя жінка вклала собі золоті зуби. Гадаєш, не почастую, «Біг ми, ну, почастую!» «А тебе?» – шпигає курочка великим пальцем Мартинчука під ребро. «Почастую ще колись окремо!» «Гей, Крамарю, давай газ дам око горілки, і що там маєш до закуски?» «І ти, псевіру, на мій рахунок! А тебе, Мартинчуку, ще так колись пригощу, що пам'ятатимеш до гробової дошки!» Петро шкірить до нього своє здоров'я, Гострі, як у кота, зуби. Якщо ти мене угостиш, то мій гонор не дозволить не віддячити. Але коли вже почуватиму себе в силах віддячити тобі, то вже з процентами, Штефанику. Гей, мужики, зробіть місце панові курочці, а ти, гадено, зігни коліно, щоб панові Штефанові було легше на бочку сідати». Видиш сам, який вони тягар поперед себе двигають. Крамарю, не маєш там якого паперу застелити бочку, щоб пан Курочка не поваляли собі багацького затка?» Газди засміялись хором. Усміхнувся півгубою і Курочка. «А я до тебе п'ю, Петре. Дай Боже, аби сможеві були, аби хліба родилися». Та насамперед треба мати на чому той хліб засіяти. Аби не хоче нічого чути курочка. Аби люди любилися, аби згода поміж народом запанувала. Не відбирай хліба, отце Віричинському, Штефане. Або що? Та нічого. Кажуть, що отець Річинський новий фах придбав собі. Їздить по селах та просить людей, щоб пробачали жондові пацифікацію. Скоро кажуть, будуть по державних установах до мужиків по-нашому говорити. Ей, баци, А як же? Замість бидло, будуть нас називати по-українському – худобою. Газди знову засміялися. Курочці не сподобався цей жарт. Ти, мой, Мартинчуку, маєш себе за розумного, а сам не дуже той. Поляки, як той казав, «слов'янський народ», коли хочеш знати, і нам треба з ними вкупі жити. Та ти, Штефанику, і тепер живеш вкупі з постарунком і паном Жонцею. Брешеш, я лише виконую те, що мені належить. Я такий чоловік, що люблю жити у згоді з владою, і отця Річинського хвалюся це. Шкода, що Річинський не почує твоїх похвал. Мой, а то чому? Та тому, що отець Аркадій не приїде до Вишні. Не приїде? А чому? Та тому, що тут люди неделікатні. Можуть йому сучі діти пригадати 16 рік. Приходила тоді, пам'ятаєш, делегація до нього просити, аби заступився за нещасного Ілька. А що відповів нам тоді наш парох? Казав, що він би, з радою душею, але церква забороняє йому втручатись у політику. Тепер, витко, попустила к цьонцям церква. А ти несунь своє рило до святої церкви. Програв заклад, то став тут же зараз око горілки, і пів ковбаси, і два хліба, і гірчицю, як належить. Мартинчук чухає за вухом. Дорого йому обійдеться витівка з курочкою. Коли жінка дізнається, три дні спокою в хаті не буде». В кооператив увійшов босий чоловік з пляшкою на мотузці довкола шийки. До стола не пхався, та ніхто не запрошував, але перекинутись словечком хоч би здалека все ж таки кортить. За це гроші не платять. А якби був Річинський той санаторій збудував, що задумував у 20 році, то ниньки, може, і не так тісно було б у селі, а то нема де подітись, «А місто не приймає!» Мартинчук обернувся на голос. «А, Василь Пшеничний!» Пишне прізвище аж ніяк не пасувало до худорлявої постаті з запалими, давно неголеними щоками. «Ходи, Василю, сідай з нами!» Пшеничний, зніяковіло посміхаючись, підняв на мотузці пляшку. «Дякую, красно, я за гасом. Але порцію горілки випити можеш. Пий, брате, то за мої гроші. Василь поставив пляшку у кутку колобочки з газом, витер руки об штани, понюхав пальці, ще раз витер і підступив до бочки, зберігаючи пристойну відстань. Курочка незадоволено став колопати в носі. Сідай, Василю, звільнив йому місце біля себе за гайчик. «Красно, дякую, я постою, я за гасом. «А тебе не приймає місто?» – питає курочка, не перестаючи колупатись в носі. «А чого загайчикового сина прийняло місто?» «А де його син вчиться на друкаря?» «Правду я говорю загайчику». «Навчиться синок складати файно літери, а потім буде вибивати всякі плакати», Проти попів та куркулів, хе-хе, синок буде друкувати, а тато буде розліплювати по людських парканах. Мой, Загайчику, ти чого так нахмуривсь? Якби м тобі межу переорав?» Замість Загайчика відповідає його кум Мартинчук. «Не чіпай його, Штефане, бо він ладен з твого носа зробити плакат. Ото було б, що читати». «Ти, мой, не пускай мені шпильок під бік, бо колись, ади, як вже того буде забагато, візьму і скручу тобі голову, як курчаті!» Петро Мартинчук обмацує свою шию, навіть не посміхнувшись. «Жилова до дідчої матері! Боюсь, Штефанику, що не так легко тобі буде скрутити її! Та й руки в мене геть чисто дурні!» Такі дурні кажу тобі, що можуть забутись і полізти до твоєї шиї. Курочка думає щось. З відкритого рота поточилась тоненька цівочка слини. Витер її рукавом і знову наливає черки. І знову до Мартинчука. А може погодимось з Петрику? Ага. Аби так, у злагоді, поки світа та сонця. Що? Хотів би, Штефанику, та рука не піднімається. Ади, якби с що її. Диво, чуєте, люди добрі, рука до чарки не піднімається. Широке лице курочки наливаються буряковою, синьо-червоною фарбою, а очі непевні, як у дикого кота. То ти, мой, не бажаєш собі злагоди зі мною, абись запам'ятав собі сьогоднішній день і годину. Ти не думай, мой, що зі мною так легко. Ти мене страшиш своїми дурними руками. Ти не рівняйся, Петрику, на мене. Навіть у цьому ділі не рівняйся. Ти мене лише пальцем торкнеш, то зогниєш у криміналі. А ти такий певний, що мені захочеться тобою руки каляти? Ти, може, і хотів би, щоб я тебе діткнув пальцем, але нема дурних. Ф'ю, як захочу, то й без твого пальця Згладжу тебе зі світу А що ти мені зробиш, мой дуко? Що зроблю, що захочу, то й зроблю Візьму й ударю тебе так, що кісточки не позбираєш е, Штефанику, ти не забувай, що в нашої держави Все ж таки якась конституція є Аби тобі запроторити мене до криміналу то мусить бути, бодай, стілечки, бодай, змакове зерно, гріха за мною. А як же ти будеш мене до криміналу саджати, коли я поводитимусь чемно та гречно, гей той школяр? Файно тобі дякую, що попередив мене. Відтепер буду я обминати постарунок на дві милі. Пілсуцького буду клясти так, аби ніхто не чув. Паркани буду білити перед кожним дощем. Ганок буде в мене розмальований, як голубник. Дорогу коло своїх воріт буду підмітати кожного дня, а під державні свята ще й лайном скроплювати. Нумер буде висіти в мене на хаті гей образ. Псові привішу на шию медаль більшу, як віртуті мілітарі. Наш арварок приходитиму останнім, а уходитиму першим. Не то пана. А панське лайно обминатиму здалека, ніби колючку на стежці. З котрого боку причепишся ти до мене, коли я буду таким чемним та гречним? Як же ж ти саджатимеш мене до Іванової хати, коли я буду складаний гейножик?» Курочку вдаряє у під. Хустина, що нею витер обличчя, мокра, як фляк. «Ой, Мартинчуку, Мартинчуку!» Ти ще дотанцюєшся, попадеш ти мені в руки, аби я такий здоровий був, що попадеш, ади зближаються жнива. Де ж ти всидиш, мой, спокійно, чорт тебе знову спокусить з тими рільничими страйками, і сам без принуки попадеш мені до рук? А я лише цок і проковтну тебе, як пес муху. Цок то цок? А я за тебе боюся, штефанику кооперативі збирається щораз більше народу. Хто вже зайшов, той не поспішає виходити. Хіба яка жінка, що посадила хліб у піч, чи дитину залишила без догляду, вишмагне на двір. Задні витягують шиї, щоб не пропустити жодного словечка з цієї розмови. Цікаво тільки, чим вона закінчиться? «Ну, і ти за мене боїшся? За... за мене?» Допитується п'яно курочка. За мене боїшся? Ти за, за мене? Боюсь, Штефанику. Побий мене сила Божа, боюсь. Боюсь, що як станеш мене ковтати, то мої кісточки застрянуть тобі в горлі. Ти й подавишся ними. А шкода тебе. Тобі лише б жити. Є на чому такому робити на тебе? А от якби мені прийшло дурне до голови проковтнути тебе, то мені вже легше пішло б. Ти такий гладенький, такий маснесенький, що сам крізь горло пролізеш. Мені б, аби тільки тебе на зуб схопити, а решта піде як по маслі. А ти, ти, мой, за що ковтав би мене? Вилуплює на нього Штефан свої свинячі бульки. «То не досить, що Польща нас гнобить, то ще ми між собою будем гристись, ти гадаєш, Мар-Мартинчуку, що як я той заступник Солтеса, то вже мені не болить серце за ту нашу Україну. А за вашу Україну, вірю тобі, що може тобі серце боліти. Недовго тривала ота ваша Україна, від листопада до липня». А пани міністри встигли вже покупити собі села. Мой, а що я купив? Е, бо тебе ніхто міністром не робив. Але ти, Штефанику, не плач, бо тобі теж пощастило. Ти собі поміркуй. Якби у 20-м році Франція і Англія не сунули свого носа, то ми б уже 17 років мали в себе радянську владу. А ти ще питаєш, що ти купив? «Та ти нас сам передкупив те, що й по сьогоднішній день на тебе пів села працює».